Engeguem avui amb els resultats d'una enquesta de consum. 9 de cada 10 barcelonins compren habitualment a les botigues del seu barri, sobretot quan es tracta d'alimentació, productes de drogueria, farmàcia o arbulari. També optant pel comerç de proximitat, tot i que ja no tant, quan es tracta de perfumeria, en un 82%, de telefonia, en un 79%, de complements, en un 73%, i llibres, diaris i música, en un 68%. Aquestes són algunes de les conclusions de l'estudi dels hàbits de compra i fluxos d'atractivitat de, de les polaritats comercials de Barcelona, el qual acaba de presentar el regidor de Comerç, Consum i Mercats, Raimon Blasi, que com ja sabeu, és també el regidor del districte de Sant Andreu. L'informe ha elaborat a partir de més de 6.200 enquestes a l'abril de l'any passat, a l'abril d'aquest any, perdó, evidència que la proximitat és el primer motiu a l'hora de decidir el lloc de compra, seguit de les ofertes i els preus més econòmics. Aquest retorn al comerç urbà pròxim a casa no es produeix només a Barcelona, segons va explicar l'autor de l'informe, Marçal Tarragó, sinó que és ben viu en moltes ciutats europees. Ho atribueix a tres causes. En primer lloc, la millora de l'entorn urbà tan tant dels mercats com dels eixos comercials, en segon lloc el fet que els comerços han millorat l'oferta i, per últim, també un sentiment de pertinença del consumidor cap a la ciutat on viu. Un dels punts destacats és que el 40% de les compres d'aliments frescos, carn, peix, fruita i verdura, es fan als mercats municipals. Els supermercats de proximitat, en canvi, es consoliden com a llocs on comprar aliments secs i begudes. La dona és en el 65% de les famílies encastades l'encarregada d'omplir el cistell dels productes bàsics, tot i que la presència masculina en aquesta activitat està augmentant en els darrers anys. Els homes, en canvi, continuen sent els responsables quan cal comprar electrodomèstics, eines informàtiques i de telefonia. Les famílies que visiten més establiments diferents per comprar, per comparar els preus, són les que tenen entre 35 i 54 anys. I els menors de 34 anys trien, sobretot, establiments especialitzats. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FIM, és tot un poble. Aquí us parla i acompanya Laia Ràmia, Guillem Garcia i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble.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 Comença la nova temporada amb moltes novetats i propostes teatrals ben interessants. Aquest dissabte es donarà el tret de sortida amb, Noma, amb Nòmades, un espectacle de la companyia Solitària, que serà el primer espectacle de la temporada 2012-2013. Teatre visual, nova autoria, adaptacions de textos narratius, relectures de clàssics, poesia teatralitzada, òpera de petit format, dansa... Aquestes són les propostes per al primer trimestre a l'Amnau Ivanov. Un espai que cada vegada té més interès perquè les companyies teatrals joves o, o no tan joves hi presentin les seves últimes creacions. La Nau Ivanov és un espai de creació i difusió de la cultura especialitzat en arts escèniques i que s'emmarca dins el projecte de fàbriques de creació de l'Ajuntament de Barcelona. Més que un teatre, és una plataforma de difusió i impuls de projectes escènics. Entenem l'exhibició com a una eina fonamental en el suport de la creació i com a culminació del procés creatiu a través de la presentació de l'obra davant del públic. D'aquesta manera s'obre l'exhibició d'espectacles de joves creadors i companyies emergents per facilitar-los l'accés al circuit professional. Vosaltres, el públic, us convertiu en còmplices de l'impuls de les joves companyies, alhora que teniu l'oportunitat de gaudir de propostes innovadores i de qualitat. Més enllà de la mera exhibició d'obres, volen ser un espai de trobada i de relació entre creadors i públics. I ara parlem d'aquesta doncs, programació, d'aquesta temporada 2012-2013, que eh, enceta aquest primer trimestre. Nòmades, com ja dèiem, de la companyia solitària, començarà aquest dissabte i diumenge. La direcció és de Pau Vinyals i Pol López i el text és de l'Eix Aguilar. Els intèrprets que hi trobareu són Júlia Barceló i Guillem Motos. Més informacions ens porten a parlar ara mateix del barri del Bon Pastor i és que un curs de gestió administrativa de comerç internacional és el que es realitza en aquest centre cívic del Bon Pastor. Es tracta d'un curs de gestió administrativa de comerç internacional i que les dates de realització d'aquest curs seran de dilluns a divendres del 15 d'octubre del 2012 fins al 30 d'abril del proper any, del 2013. Hem de dir que l'horari en què realitzarà aquest curs serà de 9 i mitja del matí fins a 2 i mitja de la tarda, les places són limitades i es farà selecció. Quins són els requisits per poder accedir a aquest curs? Doncs tenir el nivell formatiu de batxillerat, els cicles formatius o equivalent, i o experiència demostrable en l'àmbit administratiu. Seran 350 hores de formació a l'aula, 250 hores de pràctiques i com hem dit, això es realitza el Centre Cívic del Bon Pastor. Podeu apuntar-vos-hi fins a demà divendres. L'espai i horaris subjectes a estan subjectes a modificacions i per a més informació i per a inscriure-s'hi he de dirigir a l'oficina del Pla de Barris de Baró de Viver a Pont Pastor que es troba al carrer Mollerussa número 59 i el telèfon si, si us hi voleu adreçar és el 93 346, 38, 70, 93, 346, 38, 70 i el correu per adreçar-voshi vos també és Formció I hem de dir que aquest curs de formació per capacitar persones en situació d'atur a realitzar els barris de Bon Pastor i Baró de Viver. I atenció, perquè fins demà divendres podeu participar al concurs de cartells de la Festa Major Sant Andreu de Palomar 2012. Per segon any consecutiu, torna el concurs de cartells de festa major organitzat per la Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar. animat a participar i el termini de presentació acaba demà divendres. I ara, si voleu, doncs, el que us fem és un repàs de quines són les bases del concurs per, eh, organitzat per la Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar. En primer lloc, hem de dir la participació la participació és oberta tant a professionals com a artistes novells i aficionats. El cartell guanyador tindrà un premi únic de 100 euros i el termini de presentació del treball és fins demà, com hi hem dit. El lloc de presentació serà el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, més conegut com Can Galta Cremat, que es troba al carrer Arquímedes número 30. Doncs teniu de dimarts a divendres, és a dir, us queden doncs, avui i demà per poder presentar aquest cartell i l'horari és de 6 de la tarda a 9 del vespre. Els participants han de fer arribar de forma individual o bé col·lectiva un disseny original i inèdit. El format dels cartells serà de 21 cm d'ample per 42 cm d'alt i en una segona versió, en format d'INA4, s'ha de presentar en un suport rígid. Les imatges que puguin incorporar les propostes i el cartell final han de ser de format d'alta qualitat, és a dir, de 300 píxels. L'autor ha de tenir present que s'hauran de fer adaptacions a diferents formats amb finalitats publicitàries. S'ha de deixar un espai sense text ni contingut d'uns 2,5 centímetres al peu de la pàgina. I s'ha d'incloure la, la frase Festa Major de Sant Andreu de Palomar" i la pregunta La Festa a Sant Andreu.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 Doncs, de com deiem el jurat es reserva la potestat si és necessari de seleccionar prèviament els dissenys admesos a concurs. El termini de presentació d'originals és fins demà divendres. Això apunteu-vos-ho bé perquè si esteu elaborant ja aquest cartell, doncs evidentment demà és l'últim dia fins a les 9 del vespre per poder eh, presentar-lo. Les obres es lliuraran en un sobre tancat identificat al remitent amb un pseudònim que també haurà de constar en l'envers de l'original,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 per resoldre qualsevol imprevist no contemplat a les bases. I hem de dir la participació en aquest concurs implica la plena conformitat i acceptació de les bases que us acabem de llegir. I acabarem ja el nostre repàs eh, informatiu parlant d'un llibre, un llibre que es presenta precisament avui i amb qui tindrem d'aquí una estona l'oportunitat de poder parlar amb el seu autor. Hem de dir que el llibre es diu El negocio del hambre, la especulación con alimentos de Felipe L. Aranguren, que es presenta precisament avui a la Biblioteca i les Iglesias Can Fabra. Doncs així és, serà la Biblioteca Ignasi Iglesias al carrer del Segre, número 27, que us oferirà avui a un quart de vuit, a les set quart, la presentació d'aquest llibre a càrrec del seu autor, Felipe L. Aranguren. En de a que l'editor és Quim Cidera i que aquesta, aquesta presentació la podeu anar a veure a l'auditori de la Biblioteca Ignasi Iglesias, que en fa l'entrada, és totalment lliure i col·labora Icària Editorial. Molt bé, d'aquesta doncs manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix serà escoltar una mica de música. Tornem tot seguit amb més informació. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Continuem endavant amb el nostre programa d'avui i, tal i com us dèiem, en començar el nostre programa, doncs s'ha presentat un... un ha presentat un text per part del senyor Raimon Blasi, que és regidor de Comerç, Consum i Mercats, i en el que es parla de que 9 de cada 10 barcelonins compren habitualment a les botigues del seu barri. I precisament, doncs, par -par parlant de barris, doncs, què millor que parlar amb un dels responsables de l'Eix Comercial de Sant Andreu, com és el senyor Prósper Puig. Molt bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Doncs ens agradaria saber, en primer lloc, com s'està aplicant eh, l'IVA, perquè eh, això suposa algun canvi, no? Res. Sí, clar, veiem, ja, a l'IVA en teoria l'únic que fa és incrementar el preu de venda al públic dels productes. La veritat és que tal com estan les vendes, que estem en un, en un període de recessió molt important, la majoria de comerços intenten treure-s'ho del seu marge. No vol dir que hi hagi algun producte que es tingui que pujar perquè ja, ja el marge ja sigui tan escass que no, no es pugui assumir per part del comerciant. Uh -huh. Però jo sé molts companys i, i socis de l'eix comercial que uh, ho estan treu del seu marge, per tant no, no han repercutit al l'IVA en el preu del de producte. Uh -huh. uh, no sé si has pogut llegir el diari avui Sí uh, El que es parla és que nou de cada barcelonins Compren habitualment a les botigues del seu barri Això, això ja és important, no? Sí, home, això és, això és molt important Vull dir, Això el que fa, a més a més, és cohesionar els eixos de la ciutat Que és que, al final, jo penso que el més de proximitat És el que dona un valor afegit moltes vegades al teu entorn En el que vius, no? I penso que és molt important que la gent faig les compres... Eh, en els establiments que estan a peu de carrer i, i, i just del costat de casa seva. Uh -huh. eh, hi ha hagut uns canvis de tendència aquests anys per, per molt tipus de per de moltes tipologies. Entre la crisi també ha afectat perquè la gent abans feia compres més grans ara fa compres més petites, per tant les més més feixuc tindrà que desplaçar-se i això penso que ha sigut bo perquè la gent va i les compres al costat de casa. Uh -huh. A més hem de dir que qui millor que el, la gent que està que viu en, en el propi barri per saber quines poden ser les ofertes o, o quins són els preus doncs, que la gent eh, s'estima doncs, poder pagar, no? Sí, no, aviam, avui dia les diferències de preus no són, no són molt grans, vull dir, tothom mira d'ajustar-se. Avui, per exemple, també hi ha gent que t'informa no?, que el, el supermercat de de carrer podríem sí. dir la superfície mitjana doncs és molt competitiva justament per això, no? perquè si tens una mica de capacitat de compra avui en dia així com a fa uns anys podria ser que hi havia una diferència gran entre el que era la gran distribució i, i, i els formats de mitjana dimensió avui en dia no, no hi són aquestes diferències vull dir tothom més o menys pot defensar uns preus més ajustats uh -huh a més també és important doncs, que els carrers ara estan arreglats no? que... home, per nosaltres allà, sempre ha sigut fonamental, és una lluita que hem tingut durant molts anys amb el Consistori que és que l'urbanisme comercial és molt important és dir quan es fa un carrer, si realment es vol tindre comerç, es té que dissenyar una mica eh, això, no? voreres amples, facilitat d'aparcament facilitat de passeig eh? Vull dir que totes aquestes coses tenen que tenir en compte fer el més amable el, més, eh, el que és el trànsit, eh, no ho sé, hi ha molt, molts factors que fan que un passeig sigui més amable o sigui menys, no? Uh -huh. Per un entorn que no és agradable, la gent no hi passeja i tampoc hi compra. Clar. A més, la, la gent, doncs, eh, se sent mi, millor tractada per, per la gent que doncs ha estat tota la vida convivint amb ells. No? Home, jo, jo penso que sí, que, que acabem amb un tracte més personalitzat i el que són... Aviam, jo parlaré d'aquí, de Sant Andreu, no? Aquí uh -huh. no deixa de ser un poble, tots ens coneixem, uh -huh. en cas els clients es, es poden tractar pel nom, vull dir, clar, la gent de tot ens agrada ser, ser, eh, ser diferents, no? Quan entres a una botiga, tu no... És a dir, hi ha tipus de distric, un tipus de... Un tipus de de format comercial que tu ets anònim però moltes vegades vols deixar de ser anònim i eh, ser tu aquella persona que fas l'acte de la compra i que vols, vols una mica d'empatia amb la persona que està darrere del taulell uh -huh. i això en lloc millor per trobar-ho que en el, en el comerç de proximitat, vull dir els, els comerços que hi els eixos uh -huh. A més, hem de dir que eh, el 40% de les compres d'aliments es fan als mercats municipals la qual cosa doncs, també anima una mica al venedor, el venedor doncs, a, a, a apropar-se Sí, ja, ja, el mercat municipal sempre ha sigut eh, eh, la primera opció de, de, de compra d'aliment fresc dir, des de fa molts anys. Eh, el, clar, ja tens diversitat de producte, tens, tens diversitat d'oferta perquè de, del, mateix, del mateix sector, doncs, han cinc o sis parades que pots comprar a preus, dir, té moltes avantatges. a més, a mm. a més els mercats en cultural una mica locomotora de, del comerç en el lloc on s'han implantat a llocs més i a llocs menys però bàsicament sempre al seu entorn l'entorn del mercat sempre ha crescut una oferta comercial important. Uh -huh. A més l'entorn del, del mercat de Sant Andreu en aquest cas doncs, també eh, fa que la gent s'apropi perquè doncs, trobar una plaça com la que com la que hi ha en aquests moments al mercat de Sant Andreu doncs, eh... Clar, és sí, ara, la, passa, la gent s'hi sent còmode no? és, és magnífica, vull dir, unes porxades és molt maca el mm. sí, que passa és que els mercats avui en dia o, és com una bicicleta si no pedala és caos, no? pues mm. això és el mateix necessiten inversió necessiten innovació tant per part que és és dir, de l'estructura que, que és municipal com és per part dels operadors i això clar, en un moment de crisi també costa una mica més però evidentment els mercats tenen tenen grans atractius. Uh -huh. A més, d'aquest informe que s'ha presentat pel senyor Raymond Blasi, el que diu és que cada les dones són les que acostumen a anar a comprar però que els homes ara cada vegada doncs, tenen més tendència, no?, també, a, a, a afegir-se en aquesta compra. Sí, bueno, aviam, ja, això ja va molt per trams d'edat, no? Uh -huh. La gent més joves sí que fan això, o fan la compra tots dos, uh -huh. intenten agafar el cap divendres o la tarda o dissabte, fan la compra, eh, la gent de més edat la fa, és una compra més repetitiva, i ha gent que ve amb tot l'alimentació de la compra cada dia, és dir, cada dia surt de casa amb, la, amb el pensament de que alguna cosa comprarà, Uh -huh. eh? Eh, la gent més jove doncs sí que s'ha incorporat bastant, el... i després els jubilats també, eh? també hi ha molts, molts, molts, molts senyors jubilats que també faneix la compra, eh? vull dir que els hi deleguen, podríem dir. Uh -huh. A més l'eix comercial de, de, de Sant Andreu doncs ja és conegut per tothom i evidentment doncs, el, doncs la, la gent s'hi si apropa més. Sí. Sí, home, nosaltres aquí aviam, notem la crisi com tothom, perquè és un problema evidentment de, de diners que té la gent a la butxaca disponibles per, per fer les compres, no? Uh -huh. I això òbviament afecta a tothom, I, doncs, seria tonto dir que, que no ens afectat la crisi, evidentment que s'ha afectat i hi ha sectors que estan molt, molt tocats, uh -huh. però clar, quan tu tens un eix consolidat... Ten, ja tens una cosa molt important, que tens la gent al carrer, després ja falta que entren a les botigues i consumeixin. Això va... depèn de l'oferta que dóna el comerciant, però també depèn també de la renta disponible que té la gent per destinar a, a la compra. No? Uh -huh. uh, evidentment, nosaltres el que, el que estem esperant és que tot això reactivi, que torni a haver-hi feina, que torni, les empreses torni a funcionar, que això és el peix que la cua. La gent si no uh -huh. té diners doncs no, no consumeix, i si no consumeix doncs tothom, tothom passa dificultats. A més, l'Eix Comercial també fa activitats paral·leles per atraure els clients, que això també és important, no? Sí, sí, sí. ara fem, bueno, a part que fem el comerç al carrer, el, uh -huh. el proper dissabte que no l'altre, que sembla que és el dia, el dia 6 d'octubre, sí. eh, després també fem un, un, un, un concurs, bueno, una exposició de un concurs de tintinaires, és a dir, en els, en els aparadors de, uh -huh. de l'Eix hi motius de tintin, Uh -huh. El fa una trobada, tintinaires, vull dir, sí, sempre sempre anem intentant fent coses que, que, que incentivin això, no? que, que la gent passegi, gaudeixi de l'espai i, a més a més, clar, el nostre objectiu és que comprin. No? Clar. Uh -huh. O sigui que ja podem dir que aquest, aquest dissabte, el primer dissabte d'octubre... Sí, el primer dissabte, el dia 6. Uh -huh. I què teniu pensat realitzar? Bueno, serà com cada any, sempre, sempre podríem dir de tardor no, no és tan brillant com és el de la primavera, la primavera no sé per què, si és que arriba l'estiu així, que el fem, bueno, primavera, primavera que ja és l'estiu, eh, no, bueno, encara és primavera perquè és la primera setmana normalment de, de juny. Uh -huh. eh, ara, doncs, bueno, molta gent, doncs pues, això, no?, serà comès al carrer i uh -huh. s'intentarà fer algun, algun tipus d'activitat per part de les entitats per, per això, no?, per intentar dinamitzar una mica el que és el comerç, perquè aquest any, per exemple, les rebaixes han sigut bastant fluixes uh -huh. i la gent ara ja de cara a la tardor doncs intenta aviam si podem animar una mica el consum. Uh -huh. I doncs, això, dic, hi haurà entitats que faran, faran coses, vull dir, aquí hi venen molt tipus d'entitats. Eh, S'estava parlant de... Bueno, bé, la Unió Sol i Sant Andreu i venen altres entitats que fan, que fan activitats. Eh, no sabem encara exactament quin espant, perquè això cada, cada entitat fa el que li sembla, però... Però segur que hi haurà que hi haurà moltes, moltes activitats, i, i sobretot per nens, perquè és sempre és una cosa que, que és molt agraït. A més, d'aquestes activitats al carrer, que van ser posades en marxa, si no merro, pel senyor Joan Mateu, sí. que també ha passat moltes vegades per aquesta mesura, i que doncs, des d'aquí de, doncs, volem saludar també els, els seus familiars. No? Molt bé, doncs gràcies. Eh, a més a més, dilluns eh, la Fundació Barcelona Comerç li reto un homenatge, Uh -huh. però pensem que ha sigut una persona importantíssima pel que sí. ha sigut el desenvolupament de l'eix comencell de Sant Andreu però també pel comerç de Barcelona uh -huh. i ja et dic dilluns eh, l'Ajuntament de Barcelona en aquest cas també participarà eh, lluny amb la, la Fundació Barcelona Comerç li, se li reta un homenatge uh -huh. I, i aquest any també hi haurà la passarel·la de... eh, la passarel·la no és segur que hi sigui uh -huh. perquè per, per el que parlàvem de la crisi no? és dir els establiments són una mica reacis a, a invertir amb aquest tema i nosaltres avui en dia tenim un, tenim un problema pressupostari molt important a l'Eix, sí. sí. pel mateix tema que, que està tothom, no? vull dir que, sí. que tenim que ajustar molt els pressupostos perquè no, jo penso que aquest tipus d'associacions no, no poden gastar ni un euro més de del que disposen i per tant... Eh, no segur, que, és a dir, no et diria que no taxativament, uh -huh. estem en negociacions amb, el, amb els comerços que estan interessats, si ells poden assumir, ja no et dic el 100%, però sí un 80% del cost que té la passarel·la, doncs pues nosaltres estem disposats a fer un esforç i fer-la. Uh -huh. eh, tot a banda també dels comerços, els comerços, ja et dic sobretot els de roba, que són els que van adreçat a aquest tema, roba i objectes de bijuteria i tal, eh, estan passant un mal moment, perquè mm. l'estètic, el que et deia abans, no, les rebaixes, per exemple, han anat molt malament, l'any va ser molt dur, i no sabem exactament com anirà el tema, eh? vull dir que... Mm. sé que a Barcelona se'n faran algunes, de passadera, a Sant Andreu no, no tenim massa clar, mm -hmm. Mm -hmm. però bueno, si no, si no la podem fer aquesta tardor, el que és evident és que la primavera que ve sí que la farem, perquè se'n fan dos cada any, uh -huh. llavors eh, a la, la, la, la primavera acabem faríem. Bueno, són pan dos, hi ha la possibilitat que els eixos se'n paguin dos cada any. Eh, no, no vol dir que es paguin tots els senyors. Doncs amb aquest record en Joan Mateu, que realitzarà aquest proper dilluns, doncs nosaltres acabem l'entrevista. Eh, moltíssimes gràcies, Pròsper, per acostar-te avui als micròfons de la nostra emissora. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres i esperem comptar amb tu doncs, en, en altres edicions. Molt bé, ja ho sabeu, aquí teniu els comerços oberts per quan vulgueu. Eh? Vinga, Molt, gràcies. Gràcies. Gràcies. Molt gràcies. Molt bé, doncs ja ens ho han comentat... Eh... Doncs l'informe que abans comentàvem de, de mercat ha doncs elaborat a partir de més de 6.200 enquestes en el passat mes d'abril que evidencia que la proximitat és el primer motiu a l'hora de decidir el lloc de compra seguit de les ofertes i els preus més econòmics. Doncs amb aquesta entrevista nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem. ídia un exiliiri ben concertat homicidi incontinències en primer grau Etique si sorna un nefit practicant Sas el pèl, Sas el que vols Sas el que et fas Sense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 Continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que la Biblioteca Inés d'Iglesias Can Fabra, el carrer del Segre número 27, us ofereix avui a les 7 i quart la presentació d'un llibre. El llibre es diu El negocio de l'ambre, la especulación con alimentos de Felipe Aranguren. I precisament doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu autor, el senyor Felipe Aranguren. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Doncs agradiria que ens pogués explicar de què va aquest llibre que presenta avui el negocio de l'ambra especulación con alimentos. Sí, el el llibre és una petició que han fanç la gent de la associació Catalanà per la Pau uh -huh. per explicar una mica lo que és la especulació amb aliments, és a dir especulació que es fa amb borsa en aliments. No? Uh -huh. I el llibre està, té dos parts, una primera en què parlo del mercat dels aliments, com, com es fa tota la producció industrial actual dels aliments, el biofuel, els transgènics, el problema de la terra, de l'aigua, de la pesca, i uh -huh. una segona part que és tota l'especulació, és a dir, com treballen en borsa per pujar els preus de les matèries primes que són les matèries que són els, els, els aliments no, no són uh -huh. no només qüestions com, eh, com el petroli no? També, per, amb, uh -huh. amb això especulen però especular amb els aliments en una població mundial que és mor de fam pues, és un, una cosa molt criminal no? uh -huh. a més en una època en què estem passant una crisi econòmica important i que evidentment doncs no, no, no, no, no està ben, ben vist no? això de negociar bé bueno, eh... El capitalisme treballa sempre sobre la crisi, eh? no, aquesta crisi no és una qüestió que, que... A veure, jo penso que no hi ha una crisi, és a dir, la crisi uh -huh. la tenim nosaltres, el senyor Botín, el, tots els banquers i tal, no tenen uh -huh. crisi. Aquesta gent han fet les seves jugades i, i nosaltres paguem per això, no? i uh -huh. penso que és una crisi molt artificial, no? que ens han posat, no? No. però bueno, està claríssim que amb el problema de, dels aliments al tercer món, 40 milions de nens que moren cada any de fam, pues especular mariments, és es una cosa molt criminal, sí. D'aquí al nom del llibre, no? El negocio de, de l'hambra. El negocio de l'hambra. Sí, sí, I, senyor Aranguren, creu que es podria prohibir el fet d'especular amb aliments que que, bueno, que s'arribés a una conclusió i es pogués dur a terme una iniciativa per deixar d'especular amb aliments penso... que, que, bueno, que sembla que el resultat és, és aquest el que veiem el que podem veure a l'Àfrica i ha tantes bandes. Sí penso que a veure els estats haurien de prohibir el mercat de futurs, que aquest està dintre del mercat de futurs, és a dir jo compro cosetges que no han estat plantades encara no? i treballant sobre això sobre un mercat de futurs. Aleshores, com que no prohibeixen aquest mercat de futurs, no hi, ha, no hi ha possibilitat de jugar amb això, perquè el mercat de futurs sempre és especulatiu. Què podríem fer els estats? Prohibir això, no? les hedge funds, les commodities, tot el moviment. Que després el capitalisme és molt, molt intel·ligent i que intentaria fer les seves jugades, doncs pues sí, segur que sí, però si els estats volguessin, es podria posar mà. El problema és que els governs estan en mans dels propis banquers i de les pròpies forces econòmiques, no són independents, no? Depenen d'ells i són els seus factòtums, no? Uh -huh. D'acord. Doncs, si voleu afegir alguna cosa més... Bé, bueno, jo, simplement que la gent s'interessi amb aquestes qüestions, no? Perquè uh -huh. és important per tots nosaltres, no? Eh, clar, que nosaltres tenim un problema ja d'aliments inclús al nostre país, però que no podem jugar amb un país només, no? Estem en un planeta que se'ns va de les mans, amb un problema amb el clima, amb l'aigua, amb el, la desconsolació dels pols, la capada del so... Tot això és molt important, no, no només per nosaltres, sinó també per les generacions futures, no? I, I penso que és una barbaritat destruir el planeta on estem tots, no? Clar, que si ja estem passant un, un mal moment la, les generacions joves, imagina't les generacions que vinguin a partir d'ara. No? Clar, no, és que la idea que nosaltres teníem sempre és que el progrés hauria de fer que cada generació visqui una mica millor, no? Mm. I, I tenim en compte en aquest moment que probablement les generacions futures viuran pitjor ja. i aleshores haurien de fer alguna cosa en aquesta direcció. D'acord. Molt bé, doncs, uh, Felipe Aranguren, moltíssimes gràcies. a uh, Recordar que avui la Biblioteca i Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre, número 27, a partir de les 7 i 4, sí. doncs, us oferirà la presentació d'aquest llibre, El negoci de l'ambre i la con alimentos. Moltíssimes gràcies a vosaltres per preocupar-vos amb aquests problemes. Eh? Molt bé. Venga. Doncs gràcies. Bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres ara que continuem amb el nostre programa, fem una pausa, escoltem una mica de música i atenció perquè d'aquí una estona us volem parlar de cultura, d'espectacles. Això serà d'aquí moments. Vas-te Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs tal com hem començat el programa d'avui hem de dir-vos que aquest dissabte comença la temporada de teatre a la nau Ivanov. I qui millor que per explicar-nos-ho, doncs que en David Marín, que tenim a l'altra banda del fil telefònic, molt bon dia... Hola, molt bon dia, Jordi. Doncs aquest dissabte comença el tret de sortida de, de la temporada de teatre a la 9 i Bonof. Això sí. com, com es presenta? Bé, bueno, sempre es presenta bé no? als inicis. En principi, doncs, comencem aquest dissabte, una obra que només tenim dos dies, però que ens uh -huh. fa molta il·lusió, perquè és una companyia que ja l'any passat va guanyar la beca desperta i aquest és el seu tercer espectacle. Uh -huh. I, bé, ens doncs, fa molta illusió tenir aquí i començar la i bé, bueno, com sempre, apostem per la gent jove i pel teatre uh -huh. més gent jove. La companyia és la solitària, oi? La companyia solitària. Uh -huh. I la primera obra doncs, que podrem veure aquest dissabte es diu Nòmades. Uh -huh. uh, què ens pots dir d'aquesta obra? Home, és una obra bastant peculiar, i que ens ha moltes gràcies començar amb ella, doncs, perquè és, una, és un espectacle que no es fa allà d'una sala de teatre, Uh -huh. sinó que, si déu goll al temps de la companya la començarem a fer-la al terrat, Amiga. el terrat que tenim aquí a la nau, uh -huh. perquè és una obra que durant tot l'estiu la companyia solitària ha estat representant per diferents terrats i terrasses de, de Barcelona i alguns de, de ciutats de fora. Uh -huh. I bé, bueno, bueno, és una forma també diferent de començar la temporada. No? I per aquella gent que no conegui la companyia solitària, què podem dir d'ells? Bé, doncs, que és una companyia jove, és el seu tercer espectacle, el, el seu dramàtruc és l'Ella Aguilar, uh -huh. que, com ens comentava, va guanyar la década d'experta a l'anterior edició. Uh -huh. I, bueno, és, un, és curiós perquè, així com l'anterior espectacle, el Pol i el Paude són els dos actors que eren els protagonistes, aquí han donat la volta i ells són els directors i llavors la Júlia i el Guillem són els dos actors, no? Vull dir que és... Uh -huh. eh, a més, nòmada parla de com s'utilitza l'amor per construir grans mentides. O sigui, Exacte, sí. Que I, com que, I com deixem les nostres identitats de banda a vegades per caure a l'altre. No? Uh -huh. Molt bé. A més, el director, eh, l'autor bueno, del, del text és l'Aleix Aguilar. Sí, uh -huh. l'Aleix Aguilar, que bueno, ja és conegut aquí a la nau, perquè després és el espectacle que ha presentat. Uh -huh. i bé, bueno, ens agrada molt el seu estil i a companyia també, i, sí, tenim un bon feeling. Uh -huh. I a més, eh, què és el que destacaries més d'aquesta temporada, d'aquest primer trimestre que es presenta ara? Bé, bueno, nosaltres com a gran treta per aquesta temporada, una mica el que estem dient és eh, que hem fet ja una, una posta molt forta i decidida, com ja teníem, però bé, bueno, per les arles escèniques. Uh -huh. uh, ara ja tenim un, un coordinador artístic, un jove també dramaturg català, que és el Llatge Garcia, uh -huh. i una mica ell és el que perfila i dona un, un sentit i una, una línia a tota la programació que tenim de teatre. No? Llavors, que uh -huh. eh, la nau es presenta ja com una, una gran plataforma per a les companyies joves i de cara que es puguin presentar i donar tots els seus projectes. Uh -huh. Que potser això és el que us diferenciaria diferenciari una mica del que és el Sant Andreu Teatre, no? Vosaltres... Sí, clar, uh. nosaltres el que diem sempre és que no som un teatre, vull dir. No, no, no, no vol ser teatre i tampoc no, no té la capacitat no, per fer-ho. Nosaltres eh, som una, una plataforma i el que volem és intentar donar l'oportunitat a la gent, tant joves com no joves, de, de presentar els seus espectacles, que es puguin posar davant del públic i davant de la crítica i així poquet a poquet, entrar en un circuit doncs que a vegades és difícil trobar la, la porta d'entrada. No? Uh -huh. Molt bé. Doncs ja ho saben, eh, la gent que vulgui gaudir d'espectacle i passar-s'ho bé i, i ri, ri, riure una estona, doncs que s'acostin aquest cap de setmana a la nau Ivanov i que podran gaudir d'aquest espectacle anomenat Nòmades. Exacte, a més això, un espectacle de teatre fora d'un teatre, a la uh -huh. terrassa, a l'aire lliure, i si el temps acompanya, uh -huh. i bueno, també... Eh una forma de donar a conèixer altres espais de la, de la nau. Molt bé. Uh, D'exposicions també en tenim unes quantes, no? Sí, sí sempre, com saps, eh, la fotografia també és eh, important aquí a la nau i, bueno, tenim diverses exposicions en marxa. Uh -huh. Tenim una que ja portem des d'abans de l'estiu, del 9 de març, en ser uh -huh. i de una, una exposició que es diu eh, Nusos, també ha un col·lectiu fotossagreta que està instal·lat aquí al barri. D'acord, doncs si sembla anirem parlant els propers dies doncs, de com es presenten les diferents espectacles, les diferents actuacions que engloben doncs, aquesta, aquest primer trimestre de, de la temporada 2012-2013. Quan vulgueu i segur que esteu convidat a passar per aquí i que el també dels de espectacles de la nau. D'acord, doncs, moltíssimes gràcies. A molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui, ens queden ja, ensatem ja a la recta final d'aquest programa, el que farem ara serà escoltar una mica de música, mm, recordar-vos això que ens deia ara en David Marín, que el Nòmades la podeu gaudir, és una obra de teatre diferent perquè es representarà en principi, si no plou, tal, tal com ens deia, doncs a la terrassa de la Nau Ivanov, això pot ser doncs, força atractiu. Doncs ara el que farem serà una petita pausa i tornem tot seguit. Dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Repte final ja del nostre programa d'avui, ens queden pocs minuts ja per acabar el programa, però el que volem fer ara mateix és una mica d'agenda, una mica de, perquè conegueu què és el que podeu gaudir aquests dies si us passegeu pels nostres barris. Doncs, en primer lloc, ens n'anem cap a la Rambla de Sant Andreu. que és el que trobem allà a la Rambla? Doncs el Sant Andreu Teatre, que s'especialitza i referma els seus objectius. A partir de la temporada 2012-2013, el SAT esdevindrà un teatre especialitzat en teatres per a públic familiar. A més a més, seguirà programant dansa contemporània sota el títol d'Espai Dansat, durant un cap de setmana al mes.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 entenent per contemporani el fet de diferencial eh, d'aquesta sala d'altres opcions de la ciutat, oferint sempre espectacles amb valors i de qualitat, aprofundint en la relació entre teatre i educació i vinculant-se profundament amb els professionals del sector. D'altra banda, en una altra declaració de principis i enfortiment d'objectius, el SAT aposta per la dansa contemporània en el moment més necessari i estableix una programació regular de dansa sota el títol Espai Dansat, aprofitant el nom del Festival Internacional que enguany arriba a la seva novena edició. Així doncs, durant el, un cap de setmana al mes, es podrà seguir gaudint de la dansa contemporània a l'escenari d'aquesta sala barcelonina, que per les seves característiques i oferta es declara el segon espai de dansa més important de Barcelona. I què és el que podem trobar aquests dies al Sant Andreu Teatre? Doncs el Sant Andreu Teatre us ofereix moments màgics a càrrec de la companyia Charlie Mack. Charlie Mack, guanyador de Premis de Màgia Internacionals, convertirà l'escenari del SAT en un món ple de fantasia per a quedar-nos bocabadats. I si ara parlàvem de la Nau Ivanov, bueno, el que us hem de dir és que us ofereix també un espai d'assaigs.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 per a 6 residències per al, període, per al període de setembre a desembre del 2012. Un es, of, ofereixen un espai diàfan i agradable d'assajos per a companyies de teatre, de dilluns a dissabte, en mitja jornada, de 10 a 15 del migdia i de 16 a 21 hores. A més, el que també podeu gaudir és de l'aprenentatge d'idiomes. Això es realitza a les biblioteques de Sant Andreu. Presenten una nova manera d'aprendre idiomes, sense horari, sense presses ni pressions, en el que tu marques el nivell i el ritme.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 origen a través del servei de prèstec interbibliotecari. Molt bé. Doncs passem a una altra informació, ara parlem d'Activat per l'Ocupació, un programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya, és a dir, la Generalitat de Catalunya i Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona, amb el que podràs conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per tornar a treballar. Si vols saber d'aquella feina a Barcelona, trobaràs informació sobre sectors econòmics i perfils professionals. I si, de què, I si vols saber de què més pots treballar, doncs també us orientaran professionalment. Com, si la pregunta és com trobar feina, la feina que vols, doncs i trobaràs les eines i els canals de recerca d'aquesta feina. I com millorar el teu perfil professional? Doncs noves tecnologies, competències i habilitats. Pots participar en el programa qualsevol persona resident a Barcelona, en situació d'atur, amb interès en trobar feina i que no estigui participant en altres dispositius d'orientació per l'ocupació. El primer que has de fer és apuntar-te a una sessió informativa. L'accés del programa es realitza a través d'una sessió informativa al districte de Sant Andreu també se'n fan. A partir d'aquest moment pots optar a un assessorament personalitzat i a un ampli programa mensual de formació per a l'ocupació. Allà t'ajudaran a triar les sessions més adequades a les teves necessitats i interessos. El que podeu fer és consultar les sessions programades i inscriure-vos ara directament a través de la web o trucant al 012. I atenció perquè també tenim activitats per als més petits i és que els petits escolars s'obren al el barri. Els patis, uns espais de lleure educatiu i compartit, són centres oberts durant tot el curs escolar al districte de Sant Andreu, tant a l'Escola Baró de Viver, a la Ramon Berenguer III, a la Bernat de Boil, a l'Ignasi Iglesias, al Segre i a l'Escola Popeu Fabra. Doncs us comentem quins són, quins són els horaris en què podeu trobar aquestes escoles obertes per tal de poder eh, doncs, això passar-vos-ho bé aquests dies. Doncs L'escola Baró de Viver es troba al carrer Tucumán, número 1. Eh, L'espai del pati estarà obert el dissabte de 10, a una del, mig, de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 7. L'escola Ramon Baranguer III, que es troba a la via Bar-Sinó, número 90, l'entrada la podeu trobar per la Porta Groga, obrirà els seus patis el dissabte i el diumenge d'11 del matí a 2 del migdia. També hi ha una altra escola, que és la Bernat de Guil, que es troba al carrer Mollerusa, número 1, i el dissabte obre de 10 del matí a 2 del migdia. També l'escola Ignàs Iglesias obrirà les seves portes. Aquesta es troba al passeig Torres i Bages, número 108, i l'entrada és pel carrer 7595. Aquesta obre els diumenges d'11 a 2 del migdia. Hi una altra escola més a prop de la Sagrera, com és l'Escola El Sagret, es troba al carrer Costa Rica número 26 i l'entrada la podeu fer per la plaça hispano-suïssa, cantonada, carrer Artilassó. El pati és obert diumenge d 11 del matí a 2 del migdia. I per últim, l'escola Pompeu Fabra, que es troba al carrer Olesa número 19, té dos horaris, l'horari d'hivern, obrirà els dissabtes de 10 a 2 del migdia i a la tarda de 4 de la tarda a 6 de la tarda i en canvi a l'estiu obrirà els dissabtes d'11 a 2 del migdia i de 4 fins a les 7 de la tarda, una hora més. Molt bé, doncs ara ja sabeu on portar la vostra mainada en cas de que doncs, vulguin passar-s'ho bé aquest cap de setmana. Molt bé, i ara ens acostem a la Biblioteca Ines Iglesias Can Fabra. Què és Cinema 10? Doncs el que podeu fer és descobrir-ho. Això és una tria de pel·lícules pensades pels nois i noies de més de 10 anys i també pel públic, que, ca, que gaudeix del cinema familiar. De què van les pel·lícules Cinemes 10? Doncs hi podreu trobar pel·lícules amb protagonistes joves, cinema d'aventura i acció per a tots els públics, històries legendàries o amb personatges màgics, també cinema, on els valors de l'amistat i la companyonia tenen un espai de rellevància i també un cinema veureu, també un cinema d'humor per a tota la família. Molt bé. Doncs això és el que podeu trobar, també eh, on podeu trobar aquestes, aquestes pel·lícules del Cinema S10. Doncs hi ha la selecció de cinema infantil, hi ha la, selecció, hi ha la secció de cinema d'adults, i per diferenciar-les doncs el que heu de fer és buscar el símbol signe més 10 entre els DVD de la Biblioteca Ignàs Iglesias Can Fabra, tal i com us hem comentat. I ara parlem de la família Ulisses, que us convida a apropar-los a, a la Biblioteca Ignàs Iglesias Can Fabra. La família Ulisses és una de les sèries més longeves i populars de la nostra historieta. Fou publicada durant 40 anys al setmanari TBO i, va representar un retrat costumista molt lacurat a la nostra postguerra i al posterior desenvolupament. L'exposició la trobareu fins al 5 d'octubre. I hem de dir aquesta mostra es revisaran alguns dels originals de l'etapa que va des del seu naixement, al 1944, fins l'any 1969, etapa escrita per Joaquim Buigas i Carles Beck i dibuixada per Beneham. Recordar-vos que l'exposició és fins al 5 d'octubre, la trobareu a la sala d'exposicions de la Biblioteca Ignàs Iglesias Canfabra i que l'entrada és lliure. Molt bé i encara tenim d'altres coses a comentar-vos, com per exemple la Nau Ivanov, que us ofereix una convocatòria de residència a entitats. El Viver de Creadors és l'espai més multidisciplinari de la Nau Ivanov, on conflueixen arts escèniques, arts plàstiques, disseny gràfic, fotografia, música i un llarg, etc. Ofereixen un espai diàfani agradable de treball i que està destinat a creadors i microempreses culturals i hem de dir que el PIBD de Creadors és l'espai més, més multidisciplinari de la nau Ivanov, on conflueixen arts escèniques, arts plàstiques, disseny gràfic, fotografia, música... Doncs, el que ofereixen doncs, evidentment són un espai disponible, com són la primera planta de la nau, on hi ha cinc taules de 2 metres per 1 metre, i hi han serveis complementaris també a la nau Ivanov, com per exemple la connexió a la xarxa d'internet, utilització de les diferents sales de reunions, l'espai per la biblioteca i arxiu, cuina i menjadors comunitaris, servei de consergeria, subministraments d'aigua i llum, neteja, equips d'impressió escàner i fotocòpia 100 segons consum, utilització de l'espai Andy Warhol, doncs tot això és el que podeu trobar a la nau. Ibanofa. A més hi ha la sala de màquines, a l'espai 16 on podreu trobar condicions especials, l'estat del viver doncs, pot ser temporal, d'entre 3 i 6 mesos, o fixa, prorrogable, en funció de l'evolució del projecte presentat. Les prestacions serien que el cost de la taula amb tots els serveis indicats és de 225 euros al mes. El viver es pot utilitzar les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. La relació entre la nau Ivanov i el creador quedarà establerta mitjançant un conveni. I quina documentació heu d'aportar a la nau Ivanov per poder utilitzar doncs, aquests serveis, doncs, el currículum de la persona sol·licitant i el resum del projecte que es vol desenvolupar. Molt bé, doncs un cop arribin les propostes es respondran totes les sol·licituds en el termini de 20 dies. I d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui donem les gràcies a la Laia Ramya, al Guillem Garcia. i si voleu doncs demà no ens podrem retrobar perquè demà tenim una reunió important però sí que el proper de setmana estarem aquí amb tots vosaltres. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. Què, Paió, està mirant? El coneixes? És que ja te l'has fet.